פרק כה. כי יריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. והיה עם בן הכות הרשע והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשעתו במספר. ארבעים יקנו לא יוסיף בן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה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 ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים, ואמרה, מעין יבמי, להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי. וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו, ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה. וניגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו.